Доброчинства Цей чоловік кидав під копита Свого коня цілі землі Нагортав гори трупів поза себе А виявився не на те На що здатен найостанніший бідняк Не втримав свою жону Кажуть, він маленький, як прищик Засміялася Гульфем Його і звуть Кучук Балібек Як же він міг утримати хуму Балібек Син Ях'я-пащі Великого візира Султана Баязида як я, Паша був одружений з султанською сестрою, яка народила йому сім синів, між ними і Балібега. За Балібега султан Баязид видав свою доньку Хуму. Хума була так само далека від снотливості, як і її чоловік від милосердя. Вона вперто виривалася з гарему Белібега, посилаючись на своє бажання повернутися до султанського гарему в Стамбулі, але по дорозі щоразу зачіпалася за якогось чоловіка, обманюючи або підкуповуючи своїх доглядачів євнухів, не все тима влюбища, жадібна до нових та нових спільників гріха. Нарешті, в Стамбулі, вона вже по-справжньому закохалася в молодого чітця-корану Вая Софії Хафіза Дела Коглу, і навіть провела від нього дівчинку. Стамбульський Кадій, не сміючи ставити перед себе хуму, прогнав із Джамії Делакоглу, і той помандрував до Йдірни. Але баба Аські вмер у чуми, і коли хума довідалася про це, то кинула сираль, метнулася до Єніхісар, звідки тайкома пробралася до могили Делакоглу, відкопала його тіло, переконалася, що він справді вмер, знову закопала, повернулася до Стамбула і закрутила так само, як дила коглу його молодшого брата, теж Хафіза. Коли ж молодий Хафіз зрадив хумі, вона плюнула йому в лице і звабила двірського місяцеликого конюха, тоді ще мала раба Черкеса, ще одного раба конюха якось Чауша, прислужника Джамії Султана Ахмеда. І все те не за свою велику вроду, а за гроші, за дурні, безмірні й великі гроші. А тоді вже Балібек, нестерпівши ганьби, поскаржився султану селіму, і той сховав десь свою сестру на островах далі від спокус. Не знаючи, що й казати, на такі дивні розповіді, хорем заспівала співаночку. Ти мене вчарувала, ти трутівки дала. Ой, що ж бо ти мені розум зовсім відібрала? Ходжу нуджу, гукаючи, говорю з собою. Чи ти тужиш так за мною, як я за тобою? Спів її відлунив у гаморі і розманіженості хамаму, знайшов відповідь там і там, були співтужли і безнадійні, протяжливі й короткі, як скрик. Молоді голоси вдарялися у високі кам'яні склепіння, падали вниз, мов зранені. Деякі лилися рівно і несміливо. Інші зухвало злітали знов і знов по підсами самі куполи, мов би хотіли пробитися назовні. Крізь якісь скляні пачки, що впускали до хамаму вузькі струмені яскравого сонячного світла. Хорем заспівала нової. Посіяла мруту-круту поміж берегами, ой, як тяжко мені жити поміж ворогами. Що ж я маю, та й бідненька, з ними учинити? Кого ж, бо я вірно люблю, сим мені не жити? А вже ж моя рута крута береженьки поре, А вже ж мої вороженьки попід боки коле. Ой, піду ж я руті-круті верхи позриваю, Вороженьки спати ляжуть, я си погуляю. Колом-колом понад водом, там стеженьки в'ються, Часом душа невинна є, люди набрешуться. В сулук луку з'явився кизля рога. Порушував недоторканність хамаму, за що негайно й заплатив, укрившись рясним потом. Чотириоки знайшов поглядом Баліде, пішов до неї. Ніхто навіть не затулявся від очей чорного диявола. І він і без того бачив кожну з них не рази, не двічі голою, як мати народила. Кизляра га давно вже сприймався ними не як живий чоловік, а, мов, якесь рухоме знаряддя султанове, тільки й того, що знаряддями вони користувалися або ж непомітно, або ж навіть охоче, ставилися до них прихильно, а цього прислужника султанського ненавиділи тяжко, люто. Кизля рага вклонився в аліде, притиснувши складені човником руки до грудей, сумно промовив. Помер син нашого високого повелителя Мурад. Тільки тепер Хурем згадала, що коло них немає.